Це було найнижче місце в яру, і вода стікала сюди з усіх високостів. З бідою за хворостяний тин, просунулись повз калюжу. Ну, й грязюка, жалівся Роман. Ще лучше, як опадеш, то не заб'єшся. Та куди ж ми зайшли? У рівчаки. Какі рівчаки? Так зветься, йде за мною. Він завернув до двору, очинив хвіртку, впустив Романа, і по-хазяйському зачинив за їм. У дворі хата, здається, гонтом крита, праворуч якісь шопи чи що, загарчав у темряві собака. — Цить, хамло, цить, сая! Здоровенний пес, пізнавши Патрокла, почав лащитись до його. — Що, хіба давно не бачив мене? — На, вже на! Витяг щось із кишені і дав хамлові. Добрий каніс, гарний собацюра, ну тебе к чорту, хвостом всю пийку заляпав. Підійшли до хати, і Патрок загрюкав засунені двері. Чути було, як хтось вийшов з хати, і чоловічий голос озвався у сінях. Хто там? Одчиняй, то й побачиш. Патрок Степанович? запитав стиха голос. А тож хазяйн пустив гостей і зараз же знову засунув двері. Увійшли в хату. Це була звичайна міщанська світлиця. Велике ліжко праворуч під стіною, ліворуч стіл, а круг його прості дерев'яні, помазані рудою фарбою, стільці. ближче до дверей праворуч піч, ліворуч шафа. Стіни обліплено Поганенькими, нечистими вже шпалерами, на стінах три малюнки без рамців, прибиті просто гвіздочками. Копіячні базарові ляпанці, всі помазані мушинами слідами. Яка жінка, мабуть, хазяйка, бліда й худа, клала спати дитину в колиску, а за столом сидів лукаш. Поздоровкались і посідали. Тим часом увійшов синій хазяїн. Не такий здоровий, як Патрокол, але кремезний і дужий, з великою блискучою чорною бородою, з дужим закандзюбленим носом, блиснув на Романа гострими холодними очима. — Чого ти так на його дивишся? — спитав Патрокол. — Оце тобі привів чоловіка, ходить без роботи. Коли зараз нема в нас діла, треба дати йому квартиру харч. — А та лалає з білих берез не буде випускати. — Каже, що припне. — Хай ночують. От і гаразд. А тепер знаю, що Яроше. І він голодний, та я, як вечір побачив, то розсласувався на вечерю. — Ану, Варко, давай, там що єсть, — звелів Ярош господині. — Ми ще й саме не вечеряли. — Жінка? Мовчазна, якась дивна, почала готувати вечерю. Хазяїн вийшов у сіни, а за їм потрокув, і довго щось там балакали. Тоді вернулися вдвох. — А ну, покликав хазяїн. Гості посідали за стіл, а він тим часом витяг шафи пляшку з горілкою. — От чудесна штука, що й аквавіта є! — зрадів Патрокий. — мабуть, ти знав, що я змерз? — Ха, должно ти не пив би, когда б не змерз, — шуткував Ярош. — Та, мене ну, поки не батько, за все де навчав. — Чарка, ворог твій. — А я ворога, де не побачу, там і стрібляю. Не люблю ворогів. — Варко, а ти з чого не садишся? — озвався Ярош до жінки. — Не хочу. — Знов завередувала? — Іди, садись. Жінка мовчки сіла за стіл і почала нехоті їсти, ні на кого не дивлячись. Чоловік позирав кілька разів на неї з-під лоба, але нічого не казав. Роман мало говорив, більше слухав, силкуючись зрозуміти, до яких людей він потрапив. Але ні обстановка в світлиці, ні звичайна міщанська одежа у хазяїв, ні розмови, це про щось невідоме Романові. Не казала йому нічого.